aw lam yara alladhina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fa fataqnaahuma fa ao waliokufuru hawakuona kwamba mbingu na ardhi zilikuwa zimeambatana kisha sisi tukazibandua na tukajalia kwa maji kila kilicho hai basi je hawaamini waja'alna fil ardi rawasiyan tanmidu bihim waja'alna fiha fijajan subulal allahum yahtadun na tukaweka katika ardhi milima iliyodhibiti ili siwayumbishe na tukaweka homo njiapana ili wapate kuongoka wajalnas samaa saqfa mahfudaw wa hum an na tokaifanya mbingu kuwa dari ili washifadhiwa lakini wanazipuuza ishara zake wa huwa alladhi khalaqa al-layla wa an-nahara wash-shamsa wal-qamara kullun fi falakin yasbahun maye indi al-yawm wa as na mchana na jua na mwezi vyote katika anga vinaogelea wama ja'alna li basharin min qablika khulda fa in mitfafhamu Nasi hatukumjalia ya mwana adamu ya yote kabla yako kuwa na maisha milele, basije, ukifa wewe wa wataishi milele. Kulu nafsin dha iqatul maut, wanabalukum bisharri walkhoyri fitnatahu wa ilaina turjaun. Kila nafsi itaonja mauti? Na tna kujaribuni kwa mtihani wa shari naheri na kwetu sisi mtarejeshwa Wa idha ra'aka alladhina kafaroo iyattakhidhunaka illa huzwan ahadha alladhi yadhkuru alahatakum ahadha alladhi yadhkuru alahatakum wa rahmanihum kafirun Na wakikuona waliokufuru hawakufanyi wewe ila ni kitu cha maskhara tu. Je, yeah. ndiye huyu anayetaja miungu yenu na hali wao wanakataa kumkumbuka Rahman, Mwingi wa Rehma? Khuliqal insanu min 'ajl Sauriikum ayati fala tasta'jilun. Mnadamu ameumbwa na haraka. sheni ishara zangu, basi msinihimize wa yaquluna mata hadha alwa'du in kuntum sadiqin nawanasema ahadi hii tatokea lini ikiwa nyinyi mnasema kweli law ya'lamu alladhina kafaroo hayna la yakaffuna 'an wujuhihim an nar 'an zuhurihim wa hum yunsarun La wangelijua wale waliokufuru wakati ambao hawatauzuia moto kwenye nyuso zao wala migongo yao na wala hawatanusuriwa bal tatitihim bagtatan fatabhatuhum fala yastati'un radaha wala hum min zarun kwa ghafla na utawashtua na wala hawataweza kurudisha wala hawatapewa muhula Walaqad istuhzi'a birusulin min qablik fa haqa bil ladina sakhiru minhum ma kanu bihi yastehzi'un Namitume waliu qabla yako wali kuisha dhahiwa wa wali wali wafaniya maskara yaliwafika yale wali quwa wa kiyafaniya dhihaka Allah Akbar. La ilaha illa la la la Mwenye kukufuru wa Na hawao ni kuwa mbingu na aruthi hapo mwanzo zilikuwa zimshika mana. Kwa uwezo wetu tukazibambandua mbali mbali Na tukajalia kutokana na namaji ambayo hayo sikitu hai. Kila chenye uhai kutokana na la hayo hayo. Basije baada ya yote haya, wangali kupuuza tu na hawaamini kuwa bila shaka yoyote. Hapana Mungu sipokuwa sisi. Je, hao waliokufuru hawakuona kwamba mbinguni na ardhi Zilikuwa zimeambatana? Kisha sisi tukazibambandua na tukajalia kwa maji kila kilicho hai. Basije hawaamini aya hii ina maana ya kisayansi yenye kutilia nguvu na dharia ya elimu za kisasa katika kumbwa sayari na ardhi nayo ni kuwa mbinguni na, mbingu na ardhi asili ya yao zilikuwa zimeshikamana na ukweli wa sayansi zinazokubaliwa ni kuwa hakika ziliambatana na sayansi mbalimbali zinathibitisha hayo Nazipu na zipo nadharia nyingine kadhaa wakadha wa kadha ambazo kwaozo zaweza kuelezea dhahiri ya mambo haya Lakini bado kuthibiti nadharia mojapo kwa njia ya mkato kwa na zuoni kwa kwa na wote Kwa kuonyesha mfano tutataja nadharia mbili. Nadharia ya kwanza imekusu kuumbwa kwa mfumo wa jua yani solar system Kwa mfano imethibiti kuwa mawingu au umande uliuzunguka jua ulianza kuenea kwenye angali lo baridi Na chembe chembe za gasi zinazofanya hayo mawingu au moshi zikakusanyika kwenye chembe chembe za vumbi na linalokwenda kwa kasi kubwa kisha chembe chembe hizo zikao zinagongana na zinarindikana na huku ndani yake zikao magasi nzito na kukazidi kurindika na kujumuika kwa kupita mamilionini na mamilioni ya karne mpaka zikafanyika sayari na mwezi na ardhi kwa umbali unaustahiki najulikana na kuwa huku kukusanyika na kurindika uzidisha mbinyo yani pressure na huo uzidisha joto na gamba la ardhi lilipoingia kupoa na wakati ziliporipuka volkano ardhi ikapata mvuke wa maji na gasi ya carbon dioxide iliyotokana na mripuko ya volkano na katika iliyosaidia kupatikana oxygen katika hewa Baad ya hapo ni nishati na nguvu za miale ya jua kwa njia ya mwanga juu ya mimea na majani ya mwanzo. Amandharia ya pili imehusiana na uumbaji wa ulimwengu kwa jumla ambao kwa muhtasari unaelezwa na kauli yake mtukufu, zilikuwa zimeambatana, yani zimeshikamana na kuwa kitu kimoja. Na hayo ndiyo aliyofikiria Mshoni elimu ya sayansi katika uumbaji wa limwengu. Naayo ni kwamba kabla ya kufikiria sura yake hii ya sasa, ulikuwa kama donge lilokusanyika lenye kutisha, lampu sanyika chembe chembe zenye kuambatana chini ya mbinyo, yani pressure hata akili haiwezi kuifikiria. Na hizi sayari zote na nyota zilizoko mbinguni hivi leo tunazoziita mfumo wa jua solar system Zilikuwa ni mkusanyiko wa donge moja lisilozidi noussuda ya mita yake maili milioni tatu. Na neno lake mwenyezi Mungu tukazibambandua linafahamisha uleemriuko mkubwa wa mwanzo wa kinyuklia ukazalisha umbaji wa anga na sayari za namna mbalimbali tunozozzito kwa pamoja mfumoaji wa au Solar System. na tukajalia kwa maji kila kilichohha. Aya hii imethibitisha uhakika kisayansi iliothibitishwa na nchambali mbali za ilimu Imethibitisha cytology, sayansi ya sales yaani khalaya Kwamba maji ni muhimu kabisa katika ujengaji wa cells zote za vitu velivyo hai Ikiwa mimea au wanyama na elimu ya kimia yaani chemistry Kwamba maji ni lazima yapatikane katika vitendo na mageuko yoyote katika viumbe velivyo hai Basi hayo maji ama yawe ni kiungo, kitu cha kusaidia, au cha kuwamu ndani ya kitendo, au ni matokeo yake Na imethibitisha ilimia viungo fizyoloji kwa ba maji ni dharura kwa viungo kufanya kazi yao Bile hayo maji hauto thihiri uhai katika viungo Na katika dalili za uweza wetu ni kuwa tumefanya milima imesimama imara kwenye ardhi, ilisi umbe umbe na watu Na tumefanya humoji hapana za kupitia kwa wasa ili waweze kuongoza njia humo kwa makusudio yao. Maoni watalamu, ya wataalamu juu ya aya 31 na tukaweka katika ardhi milima iliyothibiti ili, ili si uyumbishe na tukaweka humoji hapana ili wapate kuongoka ilivyokuwa ndani ya ardhi kila kitu kime kimeayuka. Nalao kuwa milima imewekwa tu katika baadhi ya sehemu za humpira wa dunia kama majabali yalionyanyuka juu tu uzito wao ungesababisha gamba la dunia liiumbe au lipindane na kupasuka kwa hivyo Mwenyezi Mungu kwa utukufu washani yake ameifanya milima isimame imara kwa kuona mizizi iliozama kwenye gamba la ardhi mpaka chini kwenye kina kirefu kulingana na urefu wake kwenda juu Kwa hivyo imekuwa hiyo milima kama vigingi, kama livyoojali ya eneo la minyenyuko hii na mizizi ni duni kuliko maeneo ya gamba ilozunguka. Yote haya ni kwa ajili ya kueneza sau zitowa juu ya gamba kwa upande zote ilipasiwepo kuyumba yumba na kupasuka, kwani hakika kuenezwa kuzito juu ya us wa duniayakariibia kuwa hakkulti athari kubwa ya kutajika. Na elimu za kisasa, zimethibitisha kuwa kuenezwa kwa nchikavu na majiju ya ardi, na kuwepo mfululizo wa milima juu yake ni katika ya eneo hakikisha hali ilivyo ardhi. Na imethibitika kuwa chini ya milima mizito, kuna vitu vya pesi kubungunika, na chini ya maji ya bahari kuo vipo vitu vizito. Kwa kuenezwa uzani wa namna hiyo mbalimbali mbali katika dunia, na mga ya wanyo huu wa milima makusudio yake ni kusawazisha uzani wa mpira wa ardhi na ilivinyanyuka milima zikatokea nyanda za magonde na njia baina milima na mwambao na bahari na minyanyuko na zikawajia na tumeifanya mbinguni kama dari iliyonyuliwa na tukailinda isianguke au visianguke vileomo humo Na juu ya hayo, wao hawazioni, wala hawazi ingatisha razetu, zenye konyesha uwezo wetu, na hikma yetu, na rehma yetu. Maoni otalamu, juu ya aya 32, na tukaifanya mbingu kuwa darili wa hifadhiwa, lakini ona ishara hishara zake. Ayahitu tukufu methimitisha kuwa mbingu, na vyoteviliomu ya mudaniyake vimehifadhiwa, visiwe na ila hifadhiwa vime haifadhiwa visidondoke juu ardhi, na mbngu ni kila kilichoju yetu kuanzia kifuniko hichi cha hewa inayowalinda walioko juu ardhi, na hathari nyingi za angani ambazo zinazuia maisha mfano vimondo vya nyota zamkia na miale. Na juu ya ardhi pana kifuniko cha hewa kinacholinda ardhi kwa nguvu za mvutano, na haifai ikikosekana hivyo bila ya manga kabisa. Na juu ya kocha hewa ndio kuna hizo sayari za mbinguni na zipo kwa umbali mbali mbali kufuataana na nyendo zao tangu mwanzo na tukaifanya mbingu kuwa dari ili ihifadhiwa yani hizo sayari na vyote vilio mbinguni vyaonekana kwa nadhari yetu kama kwamba ni dari na tunaona vilio juu yafichwa yetu kama ni vidogo kuliko vile kupeo macho na hayo ni chini macho tu kama tunapolianajua kubwa wakati wa kuchomoza na kuchwa kule kwa dhuhuri na hili kubwa la mbinguni na sifa zake zinatofalifiana kila ukizidi nyanyonyo kwa ardhi kama hizo sayari za mbinguni kwa mji bojichuri na vionaekana katika kubwa la mbinguni na Mwenyezi Mungu ndiye umba usiku na mchana na jua na mwezi vyote hivyo vinakwenda katika njia zake kama ya Mwenyezi Mungu Nazina mtakasa bila kupotea Maoni watalamu juu ya aya thalafi na tatu Na ye ye nji ya leu mbausi kuna mchana Najuanamwezi vyote katika anga vinaogelea Kila sayari ya mbinguni na msunguko wake maksusi Inaogelea kufuata wata Na zote hizo hazisichi Nazina kuenda kwa mwendo wao maalum katika anga Na sisi tunaona hayo Kwa hakika kukutazama mwendo wajiwana mwezi. Kama kadhalika mzunguko ardhi wake wenyewe. Ndiyo unaoleta usiku na mchana kwa zamu. Kama kwa mba unaogelea. Ewe nabi hatu kumjiali ya mwanada muyo yote yako wewe ya ishimilele. Hata hao makafiri wakawa wana kutamania wewe Vipi wana mauti wewe na halina wao vile vile watakufa kama wewe. Ukifa wewe je ndio wao watabakia kushinda wanadamu wote kila nafsi haina bodikonja mauti na sisi tunakufanyeni hapa duniani kama mwenye kukupeni mtihani kwa kukupeni yenye manufaa yetu nyenye madhara pia ili yabgulike mwenye kushukuru kwa kupewa khali na kuvumilia bala na yule asina kwa nema ipatayo na anapapatika akipata misiba Nanyi mtarejeshwa kwetu Na hapo tutakuhesabieni vitendo vyenu. Na ukikuo na yule nabii wali wale waliomkataa Mwenyezi Mungu na uliokuja nayo wewe hawakufanyii wewe ila masara na kejeli. Waambiana wao kwa wao ndio huyu anewatia aibu Mungu yenu na hali wao hawasadiki kumdzukuru Mwenyezi Mungu ambaye ndiye aliyewaeneza rehema yake. Na ikawa wao wanataka uletwe adhabu kwa upesi. Basi ndio tabia binadamu kutaka kinga jambo kwa haraka. Basi yenyewe yenye haraka nitakuonesheni nema yangu duniani na adhabu yangu wa akhira. kuhimiza kitu ambacho hakina budi Maoni ya wataalamu juu ya aya 37. Mwanadamu ameumbwa na haraka nitakuonesheni ishara zangu basi msimhimize. Makusudiakauli ishara ni ishara za maumbile lenye kuonyesha kuwepo kwa mwenyezi Mungu na uweza wake. Na ujuzi wa elimu za sayansi utavumbua kwa mujibu itvynya nyuka kile binadamu, na hayo ni kwa mujibu wa miadi iwekwa kwa wakati wake, kila ukifika wakati malu mwenyezi Mungu hudhirisha ishara zake, au wasahhilishia wanaadamu njia za kufikilia ishara hizo. Na makafiri wanaohimiza adhabu na huku wanaona haiwi wanasema lini yatakuwa hayo mnatuahidi yenye waamini kama kweli hayo yamesemayo laukua hao walio Mwenyezi Mungu wangelijua yao wakati utakapokuwa hawawezi kuondoa moto kwenye nyuso zao na migongo yao na wala hawampati wa kuwasaidia kuondoa wa hayo sema, yasemayo kiyama hakiwaji kwa kukitarajia kutoka kwake Bali kitawazukia kwa ghafla tu kiwababaishe wasiweze kukirudisha wala wao hawatapewa muhula wa kutubia na kutafuta udhuru kwa waliokwisha yatenda na mitume wa kabla yako yaliwapata vile vile ya kufanywa kejeli na makafiri katika kaumu zao ikawa hao waliokataa mitume na kuwafanyia maskara adhabu hiyo hiyo ambayo wao walifanyia maskara na kejeli